بسم رحمة تقاربه تقاربه نكت نكت بسم رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Wakhir al-hijjah di Muhammad sallallahu alaihi waala alihi wasallam. Wshir al-amur muhdafatuh, fa inna kala muhdafat binat, wakala binat balala, wakala balala fenar. Ikutani fiddin, azzakum Allah. Kamu Muslim yang terhormat. Kita lanjutkan ucapan Syekh, Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau menerangkan akidahnya bahwa akidahku adalah begini dan begini sampai pada kalimat beliau waara al jihad ma'an ma'a kulli iman dan aku berpendapat bahwa jihad berlangsung bersama penguasa berankana atau fajira Apakah penguasa yang baik Atau penguasa yang fajir Artinya selama tidak kafir Maka yang menentukan perang atau tidak perang Adalah penguasa Artinya rakyat celata tidak punya hak Untuk menentukan peperangan Tetapi tetap harus bersama penguasa Selama dia muslim Marran kana au Wa salatul jama'ati khalfahum Ja'idah dan salat berjamaah di belakang mereka sah. Diperbolehkan. Bahkan disuruh untuk mengadakan salat Jumat ah. dan juga salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama para penguasa. Khodimin an'azukumullah. Lihatlah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pendapat beliau tentang masalah jihad sama dengan pendapat para ulama Kalau kita buka akidah tahawiyah Juga imam Abu Ja'far Tahawi berkata Al-jihadu ma'udin ma'al imam Sama Kita buka juga syarhu sunnah atau akidatul salaf Juga sama menyatakan bahwa jihad berlangsung bersama penguasa Demikian pula haji Demikian pula ah wal wal'idain Demikian pula kalau kita buka kitab semua Kitab-kitab musul ahli sunnah Kitab yang membahas prinsip-prinsip Ahli Sunnah Nisa yang mereka akan menyebutkan Salah satu prinsipnya adalah Kebersamaan Bersama penguasa Jadi yani kebersamaan bersama Al-Jama'ah Jama'ah kaum muslimin wa imamahum Dan diberikan syarat-syaratnya oleh Nabi SAW Ma'aqamu fikumus salah Selama mereka masih menegakkan salah Selama mereka masih muslim selama mereka masih muslim tidak halal darahnya dan kita berjalan bersama mereka dalam masalah-masalah yang membutuhkan kebersamaan seperti jihad tidak mungkin bisa sendiri-sendiri kalau sendiri-sendiri namanya bukan jihad teror demikian pula salat jumlah demikian pula berhari raya kalau sendirian berhari raya ya bukan hari raya namanya Halil ayah itu kalau bersama-sama, merayakan. Baru itu yang namanya id. Sehingga, Rasulullah S.A.W. menyatakan, As-Sawma Ya'uma Ya'umu'l-Nas. Wal-Fitru Ya'uma Ya'umu'l-Nas. Wal-Adha Ya'uma Ya'bahin-Nas. Yang namanya bulan puasa adalah, ketika kaum muslimin bersama-sama berpuasa. Idul Fitri, adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berbuka. Dari bulan Ramadhan, berbuka. Maka itu yang namanya Idul Fitri. Yang namanya Idul Adha. Ketika kaum muslimin bersama-sama yudahi. Bersama-sama berkurban Maka itu yang namanya Id. Sehingga kata para ulama, makna hadis ini, al-sawma yawma yusumun nas, al-fitru yawma yufturun nas, wal-adha yawma yudahi nas maknanya adalah hendaklah bersama-sama dengan kaum muslimin dan tidak mungkin akan terjadi kebersamaan kecuali dengan penguasa. Demikian pula al jihad. Maka kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa ar-jihad ma'an ma'al imam. Aku berpendapat bahwa jihad harus bersama penguasa. Sehingga beliau tidak kemudian menindak dengan tindakan-tindakan fisik kecuali setelah penguasa menyetujui Ketika penguasa memerintahkan, maka berjalanlah jihad melawan orang-orang kafir dan juga melawan orang-orang musyrikin. Kawan bini Nafiz, kalau kamu mesti menghormati. Itupun setelah dinasehati, setelah didakwahi, setelah diperingatkan untuk kembali, kembali, kembali, sehingga yang tersisa adalah para mu'anidin muanidin artinya orang-orang yang menolak dakwah, yang menolak tauhid, yang benar-benar telah tegak hujjah. Yang benar-benar telah tegak hujjah, baru kemudian bersama penguasanya memerangi mereka sehingga mereka berhenti dari kesyirikannya dan kembali pada tauhid. Allahu ajihad ma'd minba'tilah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ia akan mengatil akhir ummah Dajjal. Kata beliau, rahimahullah dan jihad itu terus berlangsung sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kaum Muslimin yang terakhir akan melawan Dajjal. Jihad terus menerus mal Jadi tidak seperti pemahaman Syiah. Yang menyatakannya jihadnya adalah nunggu Kalau muncul imam Jihad tetap disyariatkan Dan tetap berlangsung sejak diperintahkan oleh Nabi Rasulullah SAW Dari Allah SWT Sampai nanti di akhir zaman Ketika memerangi Dajjal Hanya saja harus bersama penguasa Tidak boleh sendiri-sendiri La yugtiluhu jawru jairin wala adlu adilin tidak dibatalkan oleh jahatnya orang atau penguasa yang jahat tidak pula dengan keadilannya orang yang adil artinya tidak bergantung kepada siapa penguasanya kalaupun penguasa itu fajir zalim koruptor atau orang yang Mementingkan dirinya sendiri Ketika dia memerintahkan satu perkara jihad Walaupun dari satu sisi menguntungkan dia Tapi sisi lain sesuai dengan syariat Yang diperanginya misalnya orang-orang kafir yang memberontak. Satu sisi mereka kafir Sisi lain mereka harbi Memerangi Dan mereka memerangi penguasa pula Maka ketika diperintahkan perang Maka itu jihad yang syar'i. I. Itu jihad yang syar'i. Barakallah fiqom. Qal wa ara wujub al-sangi wa taati li akimatil muslimin dan aku berpendapat untuk tetap taat mendengar dan taat pada penguasa. Baraum wa kajiraum. Apakah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek? Tetap untuk sabar mentaati penguasa pada perkara-perkara lainnya, perkara yang baik. Ini barakallahu kalau prinsip beliau berarti mereka mereka yang menuduh bahwa dakwahnya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah pemberontak, dakwah mengkafir-kafirkan kaum Muslimin, dakwah yang mengajarkan untuk menentang Khalifah, menentang Amir. Tidak ada sama sekali. Dan kalau dikatakan bahwa beliau memberontak dari penguasa Turki itu adalah kebodohan karena diriyah tidak di bawah kekuasaan Turki sama sekali daerah Esa sana. yang dikatakan di bawah kekuasaan Turki itu pun dalam keadaan tidak diurus sama sekali oleh sultannya apalagi diriyah yang berdiri sendiri sehingga bukan pemberontakan dalam keadaan beliau datang ke sana berdakwah, ternyata penguasa setempat, rajanya, Maliknya mendukung dakwah beliau. Dan kemudian belajar, menerima dakwah tauhid, menerima dakwah sunnah, dan kemudian menyatakan aku bersamamu, aku mendukung. Dan kemudian terjadilah, masya Allah, sebuah negara yang semakin sempurna, semakin sempurna. Daulah Islamiyah yang berbenderakan la ilaha illallah. Yang hukumnya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Yang undang-undang dasarnya Al-Quran wa Sunnah. Dan sampai hari ini masih berdiri. Daulah Tauhid. Daulah Saudiyah. Kau mereka-mereka para hezbiun. Para teroris. Mereka-mereka yang menyatakan daulah Islam. Daulah Islam. Apakah mereka tidak berfikir? Kalau Allah sudah memberikan sebuah daulah islamiyah. Kenapa mereka tidak mendukung? Kenapa malah sebaliknya. Memusuhi, melecehkan, mengejeknya, mencercanya. Bahkan mengkafirkan. Astagfirullah. Bagaimana Muhammad suruh. Yang menyatakan bahwa Tawudnya ada di gedung putih. Sedangkan para penyembah-penyembah Tawud adalah seluruh raja-raja Arab. Dari kesulikan. Raja termasuk Saudi Seluruh Raja-Raja Arab adalah penyembah-penyembah Tawud yang ada di Kedung putih Dan yang ketiga Di bawahnya lagi Adalah para ulama'nya Yang mereka hanya Memberikan permintaan-permintaan Para Tawud-Tawudnya Kalau diminta halal mereka siap Membawakan dalil untuk menghalalkan kalau diminta haram, mereka siap membawakan dalil untuk mengharamkan. Mereka ini. Astagfirullah. Ucapan Muhammad Surur D. Abidin. Yang mengaku ahli sunnah mengaku salah. Ternyata ucapannya, kata, kata dia, Togut itu bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah Togut yang di Gedung Putih. Kemudian Togut yang di bawahnya adalah para raja-raja Arab. Kemudian Togut yang di bawahnya adalah para ulama. Astagfirullah terus apa yang mereka inginkan negara yang seperti apa sampai ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membuat daulah Islamiah yang muncul justru da'is atau isis yang isinya membantai kaum muslimin, membantai kaum muslimin oh itu negara islam kalian oh itu negara islam, negara haus darah negara yang memusuhi kaum muslimin negara yang menantang dan mengancam kaum muslimin ini khundingan azakumullah ajib apa yang sudah Allah berikan mereka tidak syukuri apa yang mereka angan-angankan mereka cari terus dalam keadaan mereka merasa mendapatkannya padahal sama sekali bukan sebuah negara Islam ini khundingan azakumullah keterbalikan cara berpikir mereka Padahal, Alhamdulillah, sudah disaksikan oleh sekian banyak para pengamat. Bukan tidak ada sebuah negara yang lebih aman dari negara Saudi Tidak nah, ada. Masya Allah. Begitu adan dikumandangkan mereka semua ke masjid. Pasar itu ditinggalkan hanya ditutup dengan kain. Dagangannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sangat amannya. Oh, tapi kan terjadi begini hitung yang terjadi kejelekan seperti itu di negaramu seberapa banyaknya berlipat-lipat kali. Kholi bin kita tidak berkata bahawa semuanya bagus. Ada sesuatu kekurangan-kekurangan. Tapi tidakkah bercermin bahawa kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi? Kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi. Kholi bin Alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala Menjaga dakwah torfid sehingga pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, terus diterangkan torfid, torfid, torfid. Walaupun banyak yang mencercah dikatakan ini wahabi berbahaya, wahabi berbahaya, tapi tidak pernah bisa membuktikan bahayanya di mana? Di mana bahayanya dan sudah berapa korbannya? كُنْبِذِنَا لَعَلَّكُمْ لَهُ buktinya mereka membuat teror-teror itu kan wahabi salah salah besar justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menentang mereka dan mengingatkan dengan kalimat bahwasanya aku berpendapat wajibnya taat pada penguasa muslim wa li li'a'immatil muslimin barrahum wa fajiwahum Orang baik atau orang yang jelek, penguasanya tetap disuruh sabar mentaati peraturan-peraturannya. Selama peraturan itu baik, selama peraturan itu tidak ditentang atau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, taati. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan ditaati tetapi kemudian jangan memberontak. Yang ini saya tidak mahu. Itu bertentangan dengan agama saya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan saya akan taat pada Allah dan Rasulnya. Lautan ada, tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksud kepada Allah kepada kuasa Allah. In nama fil ma'ruh yang namanya ketaatan adalah pada perkara yang baik. Alhamdulillah peraturan-peraturan dari penguasa kita mengajarkan kebaikan-kebaikan. Peraturan-peraturan itu untuk keamanan, ketenteraman, kemakmuran. Yang ada semua baik. Alhamdulillah. Apakah engkau disuruh untuk jangan salat? Apakah engkau disuruh untuk jangan puasa? Atau engkau disuruh untuk keluar dari Islam? Apakah dipaksa seperti zaman Imam Ahmad. Harus mengatakan bahawa Quran bukan ucapan Allah. Alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan terus demikian. Maka kita bisa beragama dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik, beribadah pada Allah سبحانه و تعالى dengan cara-cara sunnah. Maka aku mula naazab, aku bersyukurlah, syukurlah. La ilahaillallah, azza wa jalla. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Kadang-kadang kenikmatan itu, ketika ada di hadapan mata, enggak terasa. Tetapi ketika dicabut, baru terasa. Waktu itu kita mendapat kenikmat, tidak terasa. Ketika sudah berganti keadaan, baru berpikir, enak zaman suar itu ya. Siapa? Yang kemudian demonstrasi besar-besaran. Kalian sendiri. Ini baru perbedaan sedikit, masih hampir sama. Bisa dibayangkan kalau terjadi yang lebih dari itu. Tidak terasa kalau kenikmatan itu ada di depan kita, kita tidak terasa. Orang yang sehat tidak merasa itu nikmat, kecuali kapan? Ketika sakit. Wah, Kemarin sehat nikmatnya, bukan main. Sekarang susah. Dan pula kenikmatan waktu kosong, kapan terasanya? Ketika sibuk dikejar ini, dikejar itu harus selesai, harus selesai, harus selesai ini akan diancam oleh bos yang ini akan diancam oleh puru, yang ini akan diancam oleh si pulang ini kalau tidak selesai, saya akan bangkrut baru ingat kemarin itu saya kosong waktu dibuang-buang sayang sekali setelah hilang waktu itu baru dia merasa nikmatnya. termasuk kenikmatan kita hidup di negara muslimin di negara kemuslimin dengan penguasa muslim. Masya Allah. Ketika kita hidup. Atau kita datang sebentar saja. Di negara kafir, Mulai terasa. Betapa nikmatnya di Indonesia. Betapa nikmatnya di Indonesia. Kita waktu itu di Australia. Salat Jumat. Didatang intel. Dilaporkan polisi. Kenapa? Aminnya terlalu keras. Padahal sudah tidak boleh pakai speaker. Azan tak boleh di luar, tak boleh suaranya terdengar, tak boleh pakai toa, tak boleh. Maka dituruti semuanya, kecuali aminnya. Satu masjid amin semua tetangga marah-marah. Maka intel tadi pasang rekaman di depan halaman masjid. Diukur, kalau lebih dari sekian itu mengganggu. Kalau kurang tidak mengganggu. Ternyata tidak mengganggu. Tapi mereka komplain. Kenapa? Gak suka. Ini jam berapa? Asar apa belum asar? Gak tahu. Gak ada alarm. Baru ingat nikmatnya di Indonesia. Di mana saja kamu berada ada berkumandang. Di mana saja kamu berada ada yang mengingatkan ini waktu asar ini waktu insya ini waktu zuhur. Masya Allah, nikmat agung. Masyaallah sallallahu ketika menerangi satu kaum lam yughir tidak agara alaihim tidak menyerang secara tiba-tiba kata Nabi tunggu sampai waktu fajar Jika kamu muadzin kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan jangan diserang dianggap kaum muslimin Tetapi kalau tidak terdengar azan perangilah mereka jadi ukuran. Rasulullah SAW menjadikan adan sebagai ukuran. Kalau kira-kira yang dihadapi negara Indonesia, bangsa Indonesia diperangi atau tidak diperangi. Enggak. Muslimin. Terdengar suara adan. Di mana-mana. Alhamdulillah. Ini tidak disyukuri. Kalau tidak disyukuri, akibatnya na'udzubillah. Lain kafartum inna azabila syadid. Kalau kalian kufur ne'mat, akan dicabut oleh Allah SWT wa itu. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga berpendapat seperti para ulama yang lain untuk tetap sabar bersama penguasa, mentaati peraturan-peraturannya, mentaati perintah-perintah mereka sam'an wa tha'atan fil ma'ruf. Wa ara wujub as-sam'i wa tha'ah barrahum wa fajirahum ma lam ya'muru bima'afiyatillah selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat pada siapa yang memerintahkan pada ma'afiyat maka tidak ditaati pada perintah tersebut pada perintah-perintah lainnya tetap taat wa man waliyal khilafah <tuh> wajtama'an alaihin nas waradu bihi bi bisayfihi hatta sarah khalifah Barang siapa yang sudah memegang kepemimpinan, kekuasaan. Dan manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinannya. Dan masyarakat sudah ribau dengannya. Dan dia orang yang menang dengan pedangnya. Artinya orang yang memiliki kekuatan, kemenangan. Hatta para khalifah sehingga dia menjadi khalifah menjadi pemimpin maka wajib ditaati. Wajib ditaati. Waharun khuruj alaihi. Kata beliau dan diharamkan memberontak kepadanya. Maqautukumus salat. Selama mereka masih mendegakkan sholat, dilarang memberontak kepadanya. Ini pendapat beliau. Ini akidah yang dilihatnya oleh beliau, usul, menusuli ahli sunnah, prinsip-prinsip yang merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah tidak berbeda dengan para imam, para ulama, para mazhab, tidak berbeza. Wahab yang berikutnya, dan aku berpendapat, hajru ahli bid'ah. Aku berpendapat untuk menghajru, memboikot, meninggalkan, menjauhi ahli bid'ah orang-orang yang menyimpang dengan ajaran-ajaran baru Wa mubaayanatuhum hatta yatubu, dan memisahkan diri dari mereka sampai mereka mau bertobat. Wa ahkum alaihi bidhahir, dan aku menghukumi manusia dengan zahir-zahirnya. Kalau zahirnya baik ya baik. Mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buahirnya sunni salafi. Buahirnya seorang muslim ahli sunnah. Maka kita perlakukan sebagai ahli sunnah. Urusan batinnya urusan Allah SWT. Demikian pula sebaliknya. Kalau buahirnya adalah orang yang memiliki pemahaman sesat. Bersikap dengan sikap khawarij. Syiah dan sejenisnya. Maka tentunya kita hukumi sebagaimana apa adanya. Yang buahirnya urusan hatinya mungkin dia terpaksa mungkin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asril sarairihim ila Dan kita serahkan urusan rahasia hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata rahimahullah. Wa a'taqidu, تنaku yakin. Anna kullam muhdatsatin fid din bid'ah. Aku meyakini bahawa semua yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bidah. Tentunya itu mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin Maka beliau berkata, aku meyakini. Apa yang diucapkan oleh Rasul bahwa setiap yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bidah. Wa a'taqidu wa aku meyakini bahwa iman qaulun bil lisan wa dan aku meyakini Bahawa yang namanya iman Mencakup ucapan dengan lisan Dan pengamalan dengan anggota badan Dan keyakinan dengan hati Iman mencakup tiga-tiganya Ini juga keyakinan ahlu sunnah Keyakinan seluruh para ulama secara ijma Tidak ada perbedaan tidak ada yang menyelisihinya kecuali murtad yaqbal. Tidak ada menyelisihinya kecuali ahlu bidah yaqbalalah. Apakah murjyah atau khawariz atau murteszila? Khan bin al Azrakumullah. Kata beliau Yazidu bintaa dan iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wayan -ketaatan. kusubil masyiyah dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu jaya itu kada sunnah. Pemahaman al sunnah waljamaah fa wa iman bertambah dan berkurang yazid wa bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan wa huwa bid'un wa iman itu memiliki 70 sekian cabang a'laaha syahadatu alla ilaha illallah yang paling tingginya adalah persaksian la ilaha illallah wa dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha al-tariuk menghilangkan gangguan dari jalan wah ini bakal mengganggu kaum muslimin disingkirkan, itu iman eh. keyakinan atau amalan? amalan eh. berarti pengamalan pun termasuk iman kata Nabi, iman bercabang-cabang ada 70 sekian cabang yang paling tingginya persaksian la ilaha illallah persaksian dengan lisan Persaksian dengan jujur dari hatinya Bahawa tiada ilah yang berhak di ibadah, Kecuali Allah Dia Yang paling tinggi Yang paling ringan, yang paling rendahnya Dari iman adalah Menyingkirkan gangguan dari jalan Supaya kaum muslimin tidak terganggu Itu iman Bisa dibayangkan Kalau kaum muslimin semua berpegang dengan ini Kalau kaum muslimin semua berpikir Bagaimana kaum muslimin tidak terganggu Bagaimana supaya kaum muslimin tidak terhalangi jalannya bagaimana kaum muslimin tidak sakit kakinya singkirkan berbagai macam duri atau berbagai macam perkara yang akan membahayakan dari jalan atau pohonmu yang berduri sampai ke tengah jalan khawatir kena orang lewat atau motor lewat copot kalau seperti itu niscaya akan indah masyarakat Islam Sungguh mereka saling menjaga, saling mencintai dan saling melindungi. Bagaimana supaya kaum Muslimin yang lain tidak terganggu, tidak tersakiti? Bagaimana kaum Muslimin yang lain supaya tidak mendapatkan sesuatu yang jelek? Rasulullah mengajarkan kalau masuk ke pasar, Kamu membawa senjata tajam, maka tutuplah dengan sarungmu, jangan dihunuskan dan arahkan ke bawah, jangan ke arah kaum Muslimin. Masya Allah, cocok. Dengan adab-adab yang diajarkan oleh saudara-saudara kita. Di angkatan kepolisian ataupun tentara. Diajarkan. Bawa senjata ke bawah atau ke atas. Tidak kehadapan kaum muslimin. Bahaya. Ini diajarkan dalam Islam. Diajarkan dalam sunnah. Betapa indahnya. Betapa sempurnanya agama ini. Selalu mementingkan kaum muslimin kaamanakum muslimin menjaga mara bahaya dari kaum muslimin wa arad wujub al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar alama tujibuhu syariah al-muhammadiah at-thahira dan aku berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar dengan apa yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci disuruh diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan beliau menyatakan itu keyakinanku wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Naam, kan Rasulullah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemunkaran. maka rubahlah. Kata para ulama, makna perintah di sini adalah wajib. Siapa melihat kemungkaran, Rubahlah. Dengan apa yang dia bisa. Bisa dengan lisan, dengan lisan. Bisa dengan tangan, dengan tangan. Bisa dengan hati, ya itulah kelemahan. Tetapi tidak apa-apa. Berarti masih benci kepada kemungkaran itu. Meninggalkannya. Menunjukkan kebenciannya. Aku tidak suka. Dia pergi. Meninggalkan orang yang berbuat maksiat tadi. Karena mau negur, tidak berani. Apalagi mau dengan tangan, Dia bukan haknya. Maka dia pergi. Dengan ketidak sukaan Itu cukup. إني برك الله فيكم قيقنا سنمر اهل السنه سنمر على العلماء أمر معروف لا هى منكره وهذه عقيده واجب حررتها وانا مستقل البال تطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل قال الشيخ قال الامام محمد بن عبد رحمه الله انلا Ringkasan akidah yang aku yakin. Aku tuliskan. Dalam keadaan aku. Dalam keadaan aku betul-betul terbuka. Tidak berdusta, Tidak menutup-nutupi. Aku menyampaikan apa adanya. Agar kalian lihat. Apa yang ada pada diriku. Apa yang ada di hatiku. Ini keyakinanku. Al-Fatih. Sangat jelas sekali apa yang digambarkan oleh beliau. bahwa beliau mutabiak. Ah, bukan mubtadiak. Ah. Beliau hanya ngikut. Bukan mengadakan pemahaman baru. Beliau hanya ngikut salatnya. Ngikut para sahabat dan tabi'in. Ngikut para imam. Imam ahlu sunnah. Mengikuti para ulama. Beliau pelajari. Beliau sampaikan. Sehingga dakwahnya mubarakah. Sehingga dakwahnya berkah. Dari mulai dia berdakwah di ihsa. Semakin banyak, semakin banyak pengikutnya. Membuka kajian, ta'lim. Kitab ini, kitab ini. Kitab tawhid, juga kitab fiqh. Diajarkan. Tafsir, diajarkan. Semakin banyak tulab ulilm berdatangan dari seluruh penjuru. Bukan hanya dari negaranya, tapi dari luar-luar negara datang. Untuk menimba ilmu dari beliau. Semakin terkenal nama beliau. Sampai kemudian... Beliau berkata kepada penguasanya, perampok-perampok -perampok itu mengganggu kaum Muslimin. Harusnya kalian tindak dengan tegas. Tindas hati penguasanya. Maka penguasa tadi menerima nasihatnya. Ditumpas itu para perampok-perampok. Maka daerah itu menjadi aman, masyarakat gembira dan masyarakat tahu bahwa itu Barakah dari nasihatnya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Semakin terkenal pula kata beliau hukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya maka dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya ini masih di Ehsa, ya. dan Ehsa di bawah Daulah Osmaniyah begitu sudah semakin indah tempat tersebut karena pimpinannya menerima nasihat masyarakat semakin tentram karena ada lagi penjahat-penjahat dan perampok-perampok sebagian mereka bertaubat sebagian mereka dihukum Kemudian juga kesyirikan sudah berkurang-kurang ternyata yang tidak ridha dari pusatnya dari Daulah Utsmani menegurnya dan kemudian penguasa Dehsa karena dia masih bawahan menyatakan aku tidak sanggup melindungimu lagi. Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Oh Syekh, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berpesan kepadamu cepat pergi dari sini sehingga aku bisa beralasan pada mereka bahwa engkau melarikan diri dijawab oleh Sheikh dakwah ini dakwah dakwah ini dakwah Taufid Allah pasti akan membela Allah pasti akan menolong, jangan khawatir tidak aku tidak berani aku tidak berani menentang mereka Silakan. akhirnya terpaksa beliau berjalan berjalan kaki dari mulai sebelum subuh Sampai malam hari. Ini suka dan duka dalam dakwah da'wah. Belum meninggalkan tempat tersebut. Sampai ke dera'iyah. Sampai dera'iyah. Masyarakat sudah mendengar tentang Sheikh. Mereka saling menceritakan bahawa Sheikh sekarang ada di sini. Sampai kemudian beritanya nyampe kepada penguasa. Dari istrinya ke istrinya. Maka isterinya penguasa menyatakan, wahai suamiku, dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang barakah Lihat, bagaimana di sana? Ketika dia tegakkan dakwah tauhid, negerinya jadi aman, jadi makmur, jadi baik. Cepat, engkau datangi mereka. Aku akan temui. Apakah aku panggil atau aku datang Kata isterinya jangan, kamu datang Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi maka rajanya yang datang pada Dariyah dan ini tidak di bawah Daulah Utsmaniyah. Maaf. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Maka terjadilah apa yang terjadi semakin barokah, semakin barokah, semakin barakah dan terus dalam keadaan tegak. Bismillahirrahmanirrahim wa inayah tetap tegak sampai hari ini. Benderanya tetap berkibar la ilaha illallah. Hadirin ra'zaakumullah ini barakah ridha beliau dan juga barokahnya menyebar ke sana kemari. Tidak ada satu orang pun mendapatkan ilmu kecuali mengenyam dari sana. Hampir-hampir seluruh orang yang diulama akan atau dianggap sebagai kiai pernah mengenyam belajar di sana. Menimba ilmunya, masya Allah. Ini kudunya azamullah. Sedikit yang bisa kita sampaikan tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang barokahnya sangat banyak tersebarnya akidah salaf di seluruh penjuru dunia. Tegaknya berbagai macam semangat ilmu dengan majlis-majlis ilmu, sampai madrasah-madrasah, sampai kampus-kampus yang diajarkan di sana, ilmu-ilmu agama juga dimulai dengan marakah dakwahnya Syekh demikian pula meluasnya pengaruh positif pada kaum muslimin di seluruh dunia, ikut semangat di sana terjadi kebangkitan di mana-mana negara-negara yang mendengarnya ikut, bangkit kaum muslimin untuk menggali agamanya sampai Presiden pertama, Soekarno, dalam bukunya di bawah Bendera Revolusi, menyebutkan tentang dakwah Wahabi. Dikatakan bahwa dakwah pemurnian, dakwah yang tidak diketahui kecuali membersihkan agama dari penyimpangan dan kesesatan. Tahu? Dan disampaikan, diucapkan, dan ditulis, hitam di atas putih sampai hari ini bisa dibaca. Dipuji dakwahnya oleh Soekarno dan juga muncul sekian gerakan-gerakan Islam di Mesir di Malaysia di Indonesia enak, Masya Allah juga semangat pembaharuan dan termasuk pengaruh beliau yang bagus adalah semangat untuk berjihad melawan penjajah ketika <tuk> Inggris tidak puas dengan Turki, karena Inggris menunggangi Turki. Eh, khilafah Turki datang sendiri dengan pasukannya. Oh itu bukan dibawa ke? Kalau gitu kami akan datang. Mereka ketakutan orang-orang di Suriah ya sana. Aku melihat banyak burung-burung besi. Mereka lapar kerajaannya. Aku melihat banyak burung-burung besi di langit. Orang Badu. Dijawab dengan aqidah. Aynallah. Ya. Di mana Allah? Kata mereka. Di ketinggiannya. Tinggi mana dengan burung-burung besi itu? Allah Dijawab oleh orang Badu tadi. Allah lebih tinggi. Allah maha tinggi. Kalau begitu kenapa tidak berdoa pada Allah? Nah. Engkau betul katanya. Berdoa pada Allah Ta'ala. Dia kocok. Ya. Senjatanya contohnya masih masih yang pakai itu dikocok pakai mesiu tu ya Allah aku berdoa kepadaMu dan meminta kepadaMu wama romai ta'it romai dan Engkau berkata wama romai ta'it romai ta Allah haram Engkau berkata bahwa tidaklah langkau melempar ketika melempar maka aku berharap engkaulah yang mengarahkannya kepada mereka yang salah satunya ada yang kenal Setelah satu jatuh Pikir mereka Berarti punya Anti pesawat Mundur semua Satu-satunya negara yang Tidak pernah dijajah Adalah Saudi Iya kan, Yemen pernah dijajah Kalian pernah dijajah 350 tahun Paling lama kayanya itu di seluruh dunia Tetapi Saudi Tidak pernah dijajah Sehingga mental mental mereka, mental mental orang merdeka. Kalaulah azab kaum Allah Itu semua barakah dari dakwah tauhid. Maka semangatlah untuk berdakwah kepada tauhid. Semoga Allah berikan barakah kepada kita, kepada kaum muslimin dan kepada negara Indonesia. Amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, ada yang berpendapat, orang-orang yang sudah ditahdir, dinyatakan menyimpang, masih termasuk ahlu sunnah. Apa benar hal tersebut? Yang mana? Syiah sudah ditahdir, apakah masih ahlu sunnah? Syiah, khawarij, mu'acadzila, liberalisme, semuanya ditahdir, diperingatkan dari bahaya mereka. Apakah mereka masih ahlu sunnah? Tidak jelas pertanyaannya, siapa yang dimaksud Kalau yang dimaksud adalah hizbiyun sururiyun Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Hadi sudah menjawab Bahawa mereka haula sururiyun bukan ahli sunnah mereka bukan ahli sunnah karena mereka memiliki pemikiran bidah dan mereka membela nyamat-matian pemikiran bidah itu maka mereka bukan ahli sunnah kalau sururi yang dimaksud hizbi Enam. Tapi kalau itu Itu tuh Yang disono itu Yang masih satu putul dengan kita bagaimana Ahli bitan atau bukan Ahli sunnah atau bukan ada Azzam Pertanyaan rinci seperti itu Pertanyaan yang mengandung syubhat. Kalau dikatakan iya masih ahli sunnah Kemudian hilang tahdirnya masyair Kalau dikatakan bukan ahli sunnah Kita terlalu gegabah menyatakan seperti itu Sehingga Jangan dijawab kecuali fatwa dan tafsir syekh. Kata syekh dia laab makir dia begini begini. Berati jangan pakai berhati berhati. Itu kata syekh seperti itu. Maka hati hatilah. Selesai. Karena kita menghindari seseorang tidak hanya kalau dia murtad ibadat, tidak hanya kalau dia anjir birah, ada seorang ahli sunnah tetapi ucapannya jelek. Rangainya jelek Sering berdosa dan berkhianat Ditahdir atau tidak ditahdir Oleh kita maksudnya pribadi ah, Saya tidak suka sama dia Takut Dia begini dia begitu Wajar lah Dan ini diketahui oleh para ulama Berkaitan dengan dakwah Berkaitan dengan pribadi saja kita menjauh Walaupun masih ahlu Ya memang ahlu sih Tapi saya takut dengan mulutnya Dia begini dia begini dia begini Itu wajar menjauhi orang yang seperti itu apalagi kalau perkaranya bukan masalah dunia perkaranya masalah agama bermain-main dalam agama sebentar begini, sebentar begitu ya tak lauan, muta lauan Alhamdulillah bagaimana hukum meletakkan tas atau jaket di hadapan sok orang yang sholat dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat orang yang sholat melihat tasmu melihat jaketmu wah ini kainya terkenal nih oh ini tas, A. oh jaketnya bagus sekali ini jaket beli di mana ya, saya ingin Allahu Akbar, luh sudah rupu, saya belum baca al-fatihah, masih mikir tas. dari ini pernah terjadi di zaman Imam Malik Rahimahullah Imam Malik sholat Padahal yang tamunya ini Syekh, alim Bukan orang sembarangan Letakkan jaket di depan Bansok Selesai salat, Assalamualaikum Memalik melihat perkara ini Siapa keamanan di sini Tolong tangkap Pemilik jaket ini dan kasih pelajaran Di ta'zir Kaget mereka Wahai imam Itu jaketnya Fulal Tamu kita yang mulia, gitu. Hah. Hey. engkau meletakkan jaket di sini semu demi Allah. Ini kebidahan pertama yang aku lihat selama aku hidup di sini. Dan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi yang kayak gitu baru terjadi pertama kali. Sehingga dikatakan bidah Khamisul Nasiyah, zakum Allah. Kita tidak mengatakan bahwa itu haram, makruh sebagaimana nafkurnya segala yang mengganggu. Salat bukan hanya jaket, bukan hanya tas, termasuk corak-corak. Termasuk baju Yang Allah SWT memakai baju bercorak Kemudian terganggu Kembalikan baju ini Kepada Abu Jahan Dan minta gantinya dari ambijaniahnya dia Ambijaniyah itu pakaian yang lebih rendah Lebih kasar, lebih murah Ini lebih bagus Tapi kata Nabi Al-Hadni Anifan Ansalati Ini menggangguku ketika salat Sehingga Barakulahu Fikum hanya saja Imam Malik ketika itu melihat karena itu pertama kali sehingga dikatakan dengan ahdah dikatakan dengan mardah perkara yang baru terjadi di sini. Bukan berarti bidah, haram, kulibatkan bola lah. Bukan itu yang dimaksud saya. Allahu taala alam itu yang saya pahami. Perlukah kita mengulangnya salat ketika mendapati Imam yang bacaannya cepat sekali, bacaan surat maupun bacaan ruku dalam salat, kalau tidak sempat Membaca bacaan yang paling ringan Saja enggak sempat Maka tidak sah Harus diulangi Karena tumakninah Adalah ruknun min arkanis salat Tumakninah merupakan rukun Dari rukun-rukun salat Tanpa rukun salat tidak sah salatnya Dalilnya adalah Al-jahil bi bisalatih Hadis Al-jahil bi bisalatih Hadis tentang seorang yang bodoh tentang salatnya Tidak salat Datang kepada Rasulullah, maka Nabi menyatakan irjafasali fainda kalantosali. Kembali engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Setelah salat lagi yang kedua, kembali kepada Nabi. Nabi suruh kembali lagi. Irjafasali fainda kalantosali. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Kembali lagi salat. Yang ketiga kali, Nabi menyatakan irjafasali fainda kalantosali. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Sahabat tadi menyatakan ya Rasulullah ma ussil aku tidak bisa kecuali yang ini artinya aku tidak bisa lebih baik lagi ajari aku maka diajar nabi ida quntum lil shalah qal berdiri untuk salat fakbir waqra bacalah al-fatihah thumma hatta tatma'inna raki'an thumma irfa hatta tatma'inna Mah eman, tu masjid hat tetap Diulang-ulang kalimat hat tetap ma'ina, hat Maknanya hingga engkau berdiri dengan tuma' nina. Kemudian ruku sampai tuma' nina. Kemudian bangkit sampai tuma' nina berdiri. Kemudian sujud sampai tuma' nina sujud dan duduk dari atau duduk dari sujud sampai kau tuma' nina duduk. Kemudian sujud kembali ilara akhirih. Semuanya dikatakan hat tak Sehingga kata parahan orang tadi yang disuruh untuk diulangi salatnya. Adalah tidak adanya tumak minah Baru kemudian dibahas Tumak minah itu apa Apakah tumak minah itu Harus panjang Apakah tumak minah itu harus merem Bukan Tumak minah kata para ulama Adalah berdiri sejenak Untuk membaca bacaan Yang teringan sekalipun Kalau sujud misalnya yang teringannya Subhanallah bela'ala Sekali saja cukup sudah cukup itu Demikian pula ketika ruku Subhanallah rupiah azim Sekali saja cukup Kalau sekali saja tidak sempat Maka itu tidak Tuma'nina Kalau berdiri Al-Fatihah Kalau sempat Al-Fatihah Sudah cukup Tuma'nina Kalau Al-Fatihah saja tidak sempat Berarti tidak Tuma'nina Jadi Tuma'nina adalah Berdiam sejenak untuk membaca bacaan yang paling ringan Kalau itu cukup berarti ada Tuma'nina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 kalau se sebetul bacaan yang paling ringan. Kayak apa cara bacanya? Kok bisa? Ini kuningin A'anzukum berarti memang kehebatan luar biasa. Kalau bisa baca secepat itu. Ini baratulul fiikum tinggal kita lihat yang tadi kamu ceritakan yang seperti apa. Kalau engkau sempat membaca walaupun hanya Al-Fatihah belum sempat baca yang lain maka itu sah. Gak perlu diulang. Tetapi kalau Al-Fatihah saja tidak cukup Subhanallah ta Sekali tidak cukup Maka tidak sah Kamu salah sendiri Kepada siapa kita harus loyal Dan kepada siapa kita harus barak Masya Allah Ini satu kitab khusus Nah, judulnya Al-Wala' wal-Bara' nah, Syekh Sunil Fauzan punya kitab Al-Wala' wal-Bara' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya Al-Wala' wal-Bara' Beberapa ulama menulis kitab al wala Al-Bara'ah. Nah, ini terlalu panjang pembahasannya. Yang jelas intinya berwala' kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berlepas diri dari musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh-musuh orang mukmin. Selesai. Kapan kelompok itu bisa disebut sebagai ahlul bid'ah? Ah? Kalau dia melakukan kebid'ahan. Dan membela kebinaan, bukan hanya melakukan, melakukannya dan membela nya. Walaupun ditegur dengan sekian banyak dalil, dia akan bantah semuanya untuk membela kebinaannya. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Ah. Kalau orang melakukan bid'ah, ah, kemudian ketika ditegur, diterima, maka dia bukan ahlul bid'ah. Ah. Berarti kapan diketahui? Setelah ditegakkannya hujjah, baru diketahui. Ditegakkan hujjah. Ada yang menerima, oh itu ternyata enggak enggak ada ajarannya, nah ada bagaimana dengan hadis ini, hadis itu waif, hadis itu palsu, demikian demikian, saya kira sahih. Kalau gitu dia berhentikan kan maka dia bukan ahlul berita. Tetapi kalau ketika ditugur dengan hujah-hujah, pokoknya ini yang saya yakini muafaat, ya, itu ahli berita. baik, bedakanlah antara keduanya. yang menolak sunnah dan membela kebid'ahannya itulah ahlul bid'ah tetapi mereka-mereka mereka yang mengerjakan kebid'ahan tetapi dalam keadaan dia mengira itu hak belum ada yang menegakkan hujjah padanya maka dia bukan ahlul bid'ah seperti para imam, -imam ahlul sunnah yang menyatakan tentang Allah SWT qadimun bila biladidak Allah itu qadim tanpa permulaan dia niatkan al-awal tapi pakai istilah qadim kata para ulama yang mengkritiknya bahawa ini sifat-sifat bid'ah ah. Allah tidak memiliki sifat qadim la fi quran wa la fi sunnah enggak pernah menerangkan dirinya dengan sifat qadim maka ini sifat bid'ah ah. tapi apakah Abu Ja'far Tuhawi Bid'ah ah? tidak Ahlul Sunnah ini ya sami iznaaakumullah yang ini disebut zallah zallatul alim ketergelinciran seorang alim tetapi kalau dia berpendapat seperti itu kemudian diingatkan pokoknya ini saya yakini berhasil ahlul hawa sahibul hawa bolehkah seorang baik akhwat ataupun ikhwah seorang tua mengundurkan diri dan menolak untuk menikah setelah ada yang datang melamarnya dengan alasan belajar atau dengan alasan trauma trauma apa ya dan alasan-alasan yang lainnya dalam keadaan orang tersebut sudah saatnya untuk menikah fa in idhnanaakum Allah ini disebutkan tiga... ikhwah akhwat atau orang tua jawabnya susah sebab hukumnya berbeda-beda hukumnya berbeda-beda adapun kalau perempuan dia tidak menentukan Kalau perawan ya, Maka dia Tidak ditanya ya. Cocok atau tidak cocok mau atau, uh, mau, mau atau tidak mau Masalah cocok ditanya Ini bukan hak dia Tetapi hak walinya Laki-laki Kalau dia tidak mau menikah Karena menunda Karena ingin belajar Ya terserah Sebab dia bisa menikah kapan saja dia tidak mau sekarang, mungkin tahun depan. Tidak mau tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Ya terserah dia. Ya. Tetapi yang terancam adalah orang tua. Ketika dikatakan oleh Nabi, Iza ja'akum mantar bauna dinahu wa kulu'ahu fazawnijuh. Wa illa takun kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang orang-orang baik melamar anakmu, Wahai orang tua, Wahai wali-wali, Maka dikasahlah anakmu dengan orang baik tadi. Karena kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi. Dan akan terjadi kerusakan yang besar. Kepada siapa ini? Kepada wali-wali para wanita. He. Wanitanya sudah senang, dilamar, tiba-tiba orang tuanya nolak. He. Nah ini bahaya. He. Ini ada ancamannya. Dari Rasulullah SAW. Ja man kalau datang kepadamu laki-laki yang baik-baik dikenal agamanya dikenal akhlaknya baik fajawiju <tik> maka nikahkanlah anakmu wa illa takun fitnah fil ardh wa fasadun kabir jangan alasan kuliah jangan alasan uh, mau ini mau itu kami <tik> berlindung beberapa banyak orang yang menolak laki-laki yang baik-baik dengan alasan kuliah kuliah kuliah Ujung ujungnya, enggak nikah sama dosennya, enggak nikah pula sama orang lain. Nggak dapat apa apa. Jadi perawan tua. Kenapa? Kena wanita. Ada apa? Masa berlakunya apa gimana? Ini mohon maaf. Ada masa expired. Ketika masih umur 16, 17, masya Allah. Itu biasanya wanita menganyakan Siapa dia? Ya. Tapi kalau sudah 20 oh, Pertama siapa saya? Siapa saya? Masih agak sombong, masih muda Tapi ketika sudah 20 Sudah mulai nurun Siapa dia? Ya. Sudah 25 ke atas Siapa saja? Ya. Kalau 30 ke atas ya. ya maaf saya ingin cari yang lebih muda Kan begitu ya. Para Calon-calon yang menikah Sehingga jangan dipikirkan Perkara-perkara yang tidak harus Bagi wanita Tidak harus Apakah dia jadi dokter, jadi insinyur jadi? Tidak harus itu sesuatu yang tidak wajib Tetapi ancaman tadi penting Wahai para orang tua Kalau tidak cepat dinikahkan jadi fitnah Ternyata Dinikahkan di rumah, tidak mau alasannya kuliah Ternyata pacaran di kuliah Nikah siri Bersama orang yang enggak jelas ah, fitnah kenapa? tadi orang-orang baik melamar kamu tolak sekarang lihat jadinya fitnah ini banyak terjadi mending kalau nikah walaupun sirri walaupun orang tua enggak dianggap sama sekali kalau ternyata zina kalau ternyata pergaulan bebas di kampusnya Allahu ta'ala alam, perempuan perempuan di perantauan siapa yang mengawasinya siapa yang melindunginya Siapa yang menjaganya dah ada. Nah, Azubillah menjalik jangan sampai terjadi. Apakah salah jika anda memperingatkan seseorang yang baru mengenal dakwah salaf. Dari bahaya kesesatan khawarij dan wahda Islamiyah? Justru orang-orang yang baru itulah yang harus kamu nasihati dia. Kerana dia tidak tahu apa-apa. Dikira semua sama. Maka dikasih paling tidak yang global saja. Bahwasannya khawarij itu sesat. Khawarij itu tidak sesuai dengan agama Allah Tidak sesuai dengan sunnah Cukup Bahawa mereka itu hizbi Apa itu hizbi? Nanti saya ajarkan Apa itu hizbi? Justru orang-orang awam ini yang butuh Memerlukan peringatan-peringatan Mana yang bahaya, mana yang tidak Kalau orang yang berilmu mungkin paham Oh ini jelek, ini baik Tapi orang awam Orang yang baru nggak akan paham, kanam. Sehingga walaupun dengan global global yang jelas cukup. Afwan apa nama kitab yang Ustaz bahas sekarang? Tawanya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya kitab Min Alamil Mujaddidin. Al Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ibn Taimiyah dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Min Alam Al-Mujaddidi, dari tokoh-tokoh para Mujaddid Dari Imam Ahmad Imam Ibn Taimiyah, Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahha Dengan penulis Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Uduhai'ah kibaril al ulama nah. Bagaimana cara bersikap kepada seorang Yang ditahadir oleh asatilah Ikhwah itu masih sebagian dari keluarga. Ketika ana azza ku itu artinya diperingatkan dari bahaya pemikirannya. Sehingga paling tidak paling tidak jangan engkau dengarkan syubhat-syubhatnya. Kalau dia berbicara tentang agama, itulah cerlain saja. Artinya kena khawatir termakan syubhatnya. Enam, kalau terpaksa bertemu karena keluarga, ya sudah bertemu, tetapi tidak berbicara masalah-masalah yang seperti itu. Maaf, saya sudah tahu kamu. Lu bicara lain saja. Enam. Syukran, Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang tiga lagi. Mohon maaf, tidak dijawab, karena sudah terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu amin kum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته